ce? Madame Sale Madame Sale, vii vecină cu Lidoșca Astăzi. Stau la același etaj, pe același sparier. Da. Dacă vrei, ea are telefon, eu pot să-i nu, da nu Nu, nu, nu, nu, nu, nu, lasă-l lasă lasă mm. Nu vreau să-l stingheresc, nu Uite, tocmai în asta constă Armonia căsniciei noastre Nu, nu ne stingerim unul pe altul da. Asta nu Dar ce pot să fac, ce să fac <laughs> Nu știu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 <laughs> sfârșit. Poftiim <în> bani. <laughs>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 Cred că necatul ar putea fi Fostul meu supraveghetor de șantier Alioșa În ziua da, da, da, în a, da, da, da. care urma să plecă Alioșa A venit să-mi spună că l-a părăsit Soția și că vrea să se arunce În Dunăre a, da, da. Eu l-am îmbărbătat, i-am dat bani și niște haine a, da, da. În care se aflau Probabil și acte de ale mele a, Numai el poate fi Necatul da, da, da. Acum am aflat tot da. e, După cum vedeți, situația este disperată Te cred? Ce o să zică, domnul? o no juuri și când o afla. Ei! Hey. Ei!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 Ban De ce crezi tu? Da, Domnului da, Bomir Proti viitorul meu Ginere a fost ales director tehnic al acestei întreprinderi fiindcă este un mare specialist și a liges. publicat -a cu doi ani epoca la operă științifică despre ameliorarea terenurilor inundabile. Ce pe baza -a ei a fost numit profesor la ei, de... universitate. Lasă, -le -le las. mai a să socrule. Mai despre altceva. Lasă, explic. Îți iau de-a fața asta toate cu tine și cu noi, au, au.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 Pun eu casa mea cu trei caturi de pe Terezia păi, păi, da, păi, dacă mă duc bine aminti, era vorba să o dai zece trefeti. Da, da, da, până altă, o pun ca o și... Și asta nu-i trebat asta. certați pentru iliria, în timp ce mortul se poate năpusti dintr-o clipă în alta asupra noastră. A, asta, ori de mult o să deschide ușa, tremur de Aia păi și ce? Eu să vină-ncoacem. Să vină! Da, sigur. Da, dar se pune întrebarea ce facem, cum ne purtăm față de el. O să ne purtăm față de el ca față de un mor? Eu nu să știu ce am să fac. Pur și simplu nu am să-l bag în seamă ca când n-ar exista. Va să zic că dumneata este părere să nu-l luăm în seamă, nu așa? Da, și când n-ar exista. Ce-i A venit domnul parle Marici. ce facem? Îl primim, Nu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 Dar îmi ziceam și eu, să mă întâmpinați cu bucurie, ca niște rude bune Dar ce Dumnezeu, doar m-am întors din morți Asta te privește A, nu, nu, nu mă privește numai pe mine, ci și pe rudele mele Cum Pe a t -a t -a rudele, da Oare de nu de e firesc ca soția să se bucure la întoarcerea soțului pe care îl credea mort? Ah, Sau dumneata Spasoie?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 A, a, a, a, asta e ultimul dumitare cuvânt? Da, sunt viu și vreau să trăiesc <gătă -i> Parcă noi nu vrem să trăim Am, tatăl te pe da. da. Și noi vrem să trăim da, Și noi vrem să trăim da, sigur. Da, sigur. <gătă -i> Și în adevăr, uzurpatorii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 e nemaipomenit! Și de ce? de ce? Păi, de ce? E... Ei, să vezi, și mie și logotnicului tău ne-a căzut o belea pe cap, de... nu ne mai are de la niciunul de nu. Și acum coloc, peste pupă să mi-o mai aduci pe cap și pe dantea mea e insuportabilă! Zău, tată, ori de câte ori mă duc la ea nu găsește altceva de vorbit decât... cât despre noaptea Nu, Da, da, mai și mai despre asta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 Păi, ce? Păi, poate? mi-a dus și-așa aminte de bine, de. Uh, la! A, ah, da Poftim. Vă mulțumesc, domnule Și oricând veți avea nevoie de mine Vă stau cu plăcerea la dispoziție Da, foarte mulțumesc e, Nu vă mai stânjinesc La, la revedere, revedere La revedere La revedere La revedere de din Dumnezeu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 Bine hai veni. venit, nu mai eram în stare să țin piept singur Logon da. și tale Cu ce m-am făcut vinova? Au, tăticule, mai întreabă Acum nu te mai închisești deloc de mine hmm. Deși până mai ieri veneai să mă vezi de câte două, trei ori pe zi Nu aș vrea să da, mă da? crezi vinova. Deci nu, nu, nu, nu, nu, nu. <fie> Și ce? E, te mai bine duceți-vă amândoi dincolo De da. când de lumea Logonnicii s-au înțeles mai bine între patru ori Asta, așa așa, așa, e. A, așa, așa e. E. hai bucțuța, hai Asta He, acuma? Yeah. cumva? Ie. Conașule, domna și domnul Novakovic sunt afară. Da. Ce fi cu ei? Să poftesc. Da. Și uh, fii atentă. Aștept un domn, cum vine m-anunți. Da.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 Bună ziua, ziua, bună ziua, bună ziua Ați picat amalațang, amalațang Poftiți, <gred> rog, Sunt curios să aflu dacă ați obținut ceva Da, nici gând să că că... cadă la învoială din potrivă Vreau să ne atace pe toate părțile E, să v-aș zic că... E, pe mine mă amenință, o să O să-mi a avere, o știți acum Însă el să și pe gineri meu mi de pretinde nici mai mult, nici mai puțin Decât că el ar fi scris lucrarea aceea științifică Eu, e... Iar gineri meu. o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 Hai, nu mă... Sigur... Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! <fixi> Iliria Iliria Iliria S-a aranjat, Da Iliria, milioane Milioane Da, cu grinda acum rămâne Iliria Care e grinda? Grinda, știți? Dacă o scoatem, să dărămă casa Lasă-o, dracu' doamne, n-ai nicio grijă Acum suntem stăpâni pe șapăță Găsesc eu un song l Ce, băi, ce Ba chiar de pe acum am un plan? Da Să n-ai nicio grijă La revedere La revedere La revedere ili. <overstire> in io. Copii, copii, uite, domnilor! Veniți în și am obținut mini le am obținut concesiunea! Veniți cu toți să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 Dumneata, ai să te răgănesc cât mai mult, nu-i așa? <laughs> crede-mă că o să te răsplătim cum se cuvine Știți, dacă mi-ați acorda un mic împrumut, l-aș primi fără nicio rezervă, vă spun Aha. O răsplată, credeți-mă, ar fi o jignire, da. dar un împrumut da. Bă, ei, da, da, cam la cât ai gândit să se ridice jignirea asta? A, pardon, adică împrumutul? Da, <laughs> asta voiam să zic Bine. Mi-ar trebui, să zicem, 500 de dinazii. 500 de dinazii? <laughs> da, poftim.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 A și și amânare. Ho, oh. sluga dumneavoastră. Ah. Da, da. Am aranjat tot ce pasă. Ah. Bună ziua. Ha, ah, nocia. adus fotografia. Crezi că e bună? <laughs> ia, ia, ia.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 Am și găsit ceva, dar nu sunt decât două camere Puțin nouă, ne trebuie numai pentru funcționari, patru camere da, da. Apropo, nu s-ar putea găsi și pentru mine un loc șor acolo, așa, nu? <gri> e, e și capabil, n-am ce zice nu da, da. știu cum, parcă <gri> nu prea faci tu de slujbași la o societate com, com, astea, com. Unde pui tu mâna, nu pune Dumnezeu mila Ascultă, -a. am auzit că Marici i-a poftit pe toți iariști la el acasă Da, că... dacă s-a dus la un advocat, ai auzit?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 Vă să zic că nu e glumă, e adevărat? Dar vorbiți dată pentru Dumnezeu, e adevărat? Domnule Spasoe, domnule Protic Domnule Novacovic, dumneata domnule, spune, e adevărat? Ah. Vă să zic că mă așteaptă pușcăria, așa e Pușcăria sau surghiunul Pentru ca voi...